Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hayaka yang saya hormati, ada titipan pertanyaan. Bila lafal Allahumma shalli ala sayidina Muhammad diganti dengan Allahumma shalli ala rasulika. Apakah ini masih termasuk dalam salawat Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat bermacam-macam selawat. Ini disusun oleh para ulama. Ada pun selawat yang dia oleh nabi yang diajarkan nabi. Di antaranya adalah selawat yang sangat masyur dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat kita melakukan salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim samatrusnya fil alamina innaka hamidum majid. Ini adalah selawat Ibrahimiyah. Adapun selawat-selawat itu adalah pertanyaan besar di sana. Bolehkah setiap orang membuat selawat dari dirinya bukan dari yang diajarkan Nabi? Nabi merintahkan kita, innallaha wa malaikata yashalluna ya ayyuhallazina amanu shallu taslima. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat pun demikian. Karena menyuruh kepada ahli iman agar para ahli iman itu berselawat kepada Nabi. Itu perintah. Salawat seperti apa yang boleh kita ucap Yang kita sampaikan Salawat apa Para ulama' ternyata termasuk Imam Bukhari Dan lainnya Yang penting kau bersalawat, tidak harus kau baca Salawat Ibrahimiyah Sehingga cukup kita menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salawat ala nabi Muhammad Salawat ala Muhammad Dan ini sudah dari masa ke masa Apakah anda membaca Salawat Ibrahimiyah Setengah 2-5 se se se menit dua, Berapa detik? tidak dan umum termasuk orang mengingkari salawat yang lain pun tidak baca salat Ibrahimiyah ada sebagian orang gampang membitahkan orang menyusun salawat bid'ah dan sesat sehingga ada salawat kan banyak salat yang selama ini kita ketika salat Fatih salawat tibil kulub salawat macam-macam ada salawat banyak dan menyusun salawat bukan sebuah bid'ah karena imam imam besar muhaddisin juga menyusun salawat dari diri beliau sendiri Maka Nabi, bahkan Imam Bukhari kalau Setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW Dalam kitab suhihnya Menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bersolawat dengan Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah diajarkan cara khusus oleh Nabi SAW. Berarti Imam Bukhari Ali Bita'ah semuanya Intinya membuat Solawat adalah diperkenankan asalkan maknanya Tidak salah, sesuai dengan Nas, misalnya menyebut Nama Nabi yang dibenarkan Kalau bertentangan dengan Nas tidak boleh dipertemangkan dengan maknanya salah tidak dibenarkan sebab banyak salawat salat Allah ma salli ala sayyidina Muhammad salawat Allah ma kepada Nabi Muhammad boleh atau Allah ma salli ala rasulika boleh wa nabiika boleh wa habibika boleh wa khalilika bogeh wa sofika boleh boleh tidak ada masalah Allah ma salli wa sallim ala habibika Khalilika wa Nabiika wa Rasulika wa Sofika Sayyidina Muhammad boleh? tidak ada masalah diperkenankan yang demikian intinya maknanya tidak salah boleh seperti itu cuman tidak bisa dipungkiri salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah karena Nabi Muhammad yang menyuruh yang mengajari dan Nabi Muhammad yang menyusun kalau ada orang menyusun salawat tidak boleh tidak ada yang ber, tidak boleh berkata ini salawat lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah, Oh ini keluar dari iman nanti. Salawat yang paling bagus salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma seseorang menyusun salawat itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana? Mungkin dia adalah seorang yang rindu. Rindu apa? Sehingga di situ adalah disebut nama Allah secara khusus dan man nabi secara khusus. Mungkin dia adalah Orang yang keras hati Maka Allahumma Ya Rahmanu Ya Rahim Salli wa sallim ala Ra'ufir Rahim Kenapa kok diulang-ulang? Nama Allahnya pun disebut Ar-Rahman Rahim Allahumma ala -ra Nabi kan disebutlah Allah Ra'ufir Rahim Dia sadar hatinya itu keras Sama orang keras Jadi menyebut nama Nabi Muhammad Ra'ufir Rahim Agar apa? Agar lembut hatinya termasuk al Fatih yang kita baca usolli al wassallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadzir kenapa harus nama itu yang dipilih karena memang saat itu adalah kita ingin memulai dengan dakwah dan dakwah itu adalah al bashir membawa misi nabi yang bashir selalu memberikan kabar keindahan wan nadzir menjauhkan orang dari kemungkaran agar terhindar dari siksaan neraka sehingga Allahumma shalli Salim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadzir nama Nabi yang lainnya boleh disebutkan dalam salawat ya boleh termasuk orang berdoa itu kadang-kadang sesuai dengan mungkin dia seorang kikir pelit ya ghaniyu, ya ghaniyu, nyebut nama Allah yang maha kaya ya jawab yang maha pemurah biar biar mengambil sifat kemuliaan Allah bukan hakikatnya akhirnya mengambil bagian daripada sifat kedermawanan yang diajarkan oleh Allah untuk kita Ya dan seterusnya jadi boleh membuat salawat dari dirinya termasuk Allahumma salli wa sallim ala rasulika Allahumma salli wa sallim ala rasulika ditambah Sayyidina Muhammad semuanya tahu ada salawat yang lainnya seperti salawat salawat tibbil kulub Allahumma salli wa sallim ala rasulika tibbil kulubi wa taba'iha ya Allah bersalamatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad obat hati, nah, ini orang yang tidak faham, syurik ini Nabi Muhammad bukan tibbil bukan obat hati. Ajib. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyembuhkan, menyembuhkan segala penyakit hati. Dan kita memohon kepada Allah dalam salat tibil kulub tidak ada bita'ah di dalamnya. Nabi Muhammad adalah obat hati kita yang sesungguhnya. Wa dawayah wa afiyatil abdan wa shifayah, kesembuhan. Bagaimana tidak kita katakan sebagai kesembuhan jasad juga. Banyak sahabat Nabi yang sakit datang kepada Rasulullah li masalah keyakinan yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah itu sudah ahli iman akan selalu berkata demikian tidak ada yang mengatakan Nabi yang menyembunyikan secara sesungguhnya ada kritikan kepada salawat tibbil kulub nilut salawat bid'ah itu salawat tibbil kulub Ya, afyat labdani syfaiyah salawat apa itu eh siapa yang mengatakan Nabi bukan sebab kesembuhan hati kita Nabi adalah beri petunjuk menurut al-hadi Nama Allah Hadis, Nabi Muhammad Hadis. Eh Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah Hadis. Inna kalatahdiilahsiratimustaqim. Hey Muhammad, kau akan berikan petunjuk. Kadang orang berlebihan, dikit-dikit bidah sesat. Ada lagi solat Nariah dikatakan sesat juga. Tanhalu bihikot. Batang faridu grobo. Tutupilhawa ichi. Katakan wahai minar. Solisal semak. Tan tanhalu bihikot yang menyelesaikan masalah adalah Allah loh. Memang kita kan yakinin lagi masalah Allah. Ba setan ya Allah akan terurai bihi dengan Nabi Muhammad. Al-uqad segar kesusahan. Loh. Dengan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang murai dengan Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad. Dan urusan dunia wa akhirat diselesaikan dengan Nabi Muhammad. Nabi datang untuk kita sebagai nur cahaya. Kebenaran membawa kebenaran lihat. Problem akhirat diselesaikan dengan Nabi. Yang enggak kenal Nabi enggak akan selesai problem akhiratnya ini ada orang mengatakan itu bid'ah. Ini adalah permasalahan selawat ini perlu dibahas secara khusus dan panjang lebar. Sebab di sana ada orang yang yang Masya Allah Jadi-jadi dikatakan -dik -dik bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat. Haram membuat selawat. Eh kalau haram buat selawat, Dan kalau buat selawat bid'ah Imam Bukhari adalah ahli bid'ah. Karena Imam Bukhari membuat selawat dari diri beliau sendiri. Dan para ulama buat selawat. Ulama ulama punya selawat dari diri beliau sendiri. Baik, itu adalah masalah selawat.